Axlin! Hej! Detta är hjärt Axlin. Ni vet väl att i Malmö är det hos oss på Axlin som ni kan få tv med myntbox. Hej så länge! Axlin, mitt i Malmö, Balsarsgatan 30. Telefon 784 50. Mitt i Limhamn, Linnegatan 35. Telefon 50400. Axlin!